Wanifidin azzaan yallahu akum. Apa yang menimpa saudara kita di Palestina, menimpa kaum Muslimin di bumi Al-Aqsa, adalah sebagai salah satu contoh peristiwa, sebagai salah satu contoh sekaligus bukti permusuhan kaum Yahudi. Kaum al-maghbub alaihim terhadap umat Islam. Sekaligus menunjukkan kebencian mereka yang tidak akan pernah berhenti. Kebencian mereka yang telah nampak melalui lisan-lisan mereka. Dan apa yang tersembunyi di dalam kalbu mereka. Dari penyakit hasad dan benci kepada kaum muslimin lebih besar. Wama matuh fi suduruhum akbar. Apa yang tersembunyi di balik kalbu mereka itu kata Allah dari penyakit hasad dan benci kepada kaum muslimin adalah lebih besar sehingga jangan seorang pun mengira bahwa Yahudi itu akan pernah sedikit pun mengasihi umat Islam akan sedikit pun cinta dan sayang kepada kaum muslimin jangan seorang beranggapan seperti itu dan jangan seorang pun beranggapan bahwa mereka tidak akan pernah memusuhi kaum Muslimin. La, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan di dalam Al Quran, ولا تجدنا أكثر الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. Dan pasti kalian ingat ini kaum Muslimin, ini ayat Al Quran. Dan pasti kata Allah kalian akan mendapati. Orang atau kaum yang paling besar permusuhannya terhadap umat Islam adalah al-Yahud. Ini adalah keterangan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula ayat yang sering diucapkan oleh kaum Muslimin. Walan Tarba'ang kal Yahud walan Nasara hatta ta'ttabi'ah milletahum. Walan kata Allah tidak akan pernah kaum Yahudi begitu pula Nasara akan rela terhadap kaum muslimin. Sampai umat islam ini. Sampai kalian wahai kaum muslimin. Mengikuti jejak agama mereka. Jejak akidah mereka. Jejak akhlak dan adab mereka. Itulah sifat dasar kaum Yahudi. Kaum al-maghdub alaihim. Yang telah Allah beri julukan sebagai al-maghdub alaihim. Kaum yang telah dimurkai oleh Allah. Dengan berkali-kali murka. Allah menyatakan tentang mereka فباء بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين dan mereka kaum Yahudi kata Allah telah berhak untuk mendapatkan murka dari Allah sebagaimana sebelumnya mereka telah mendapatkan murka dan azab yang pedih akan Allah timpakan kepada orang-orang yang kafir. Allah subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam ayatnya yang lainnya buribat alaihimudzilla aina matqufu illa bihablin minallahi wahabl minannas mereka kaum yahudi yang sekarang sedang menindas umat Islam menzalimi kaum muslimin kita mengingatkan kepada mereka wahai yahud ingatlah bahwa kalian adalah suatu kaum yang telah mendapatkan murka dari rabbul alamin Kapanpun dan dimanapun kalian berada. Kapanpun dan dimanapun kalian bersembunyi. Mara Allah. Ghazabullah terhadap kalian. Tidak akan pernah lepas. Sehingga yaumil qiyamah. Mereka adalah kaum-kaum yang hina. Yang Allah rendahkan di muka bumi ini. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat tersebut. Duribat alihimudzillah. Aina ainama thukifu. Dan sungguh kata Allah. ...telah ditimpakan kepada mereka kaum Yahudi. az kerendahan, kehinaan. Aina ma suqifu, dimanapun mereka berada. Illa bihablim minallah, wahablim minal nas. Kecuali jika mereka kaum Yahudi tersebut... ...mau berpegang dengan tali agama Allah. Dan kita telah mengetahui... ...sejarah telah membuktikan... bahwa kaum Yahudi... ...tidak pernah mau untuk berpegang kepada tali agama Allah... Taurat yang Allah turunkan kepada mereka. Dirubah dan dipermainkan. Para nabi yang Allah utus kepada mereka. Dihina bahkan dibunuh. Dikejar-kejar para nabi mereka. Untuk dibunuh oleh kaum Yahudi. Mereka tidak akan pernah beriman kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sejarah telah mencatat. Bahawa kaum Yahudi adalah kaum yang selalu menipu agama Allah. Selalu mensiasati syariat Allah. Untuk mereka Terlepas dari berbagai aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala melarang mereka. Untuk mengail ikan. Di hari Sabtu. Mereka berupaya dengan logikanya. Dengan hawa nafsunya. Untuk lepas dari aturan syariat ini. Mereka memasang kail. Pada hari Jumat. Kemudian mereka biarkan pada hari Sabtu. Untuk kemudian pada hari berikutnya. Mereka mengambil hasil apa yang mereka kail tersebut. Ketika ditanya kepada mereka, bukankah Allah telah melarang kalian untuk mengail ikan pada hari Sabtu? Ya, kami tidak melakukan itu pada hari Sabtu. Kami memasangnya pada hari Jumat. Dan kami mengambilnya setelah hari Sabtu tersebut. Namun pada hakikatnya, ikan yang dihasilkan oleh mereka itu adalah ikan yang terkumpul dan terkail pada hari Sabtu. Karena pada hari itu, ikan itu muncul banyak. Mereka tidak mau menjalankan syariat Allah tidak mau beriman untuk menundukkan logika dan hawa nafsu mereka terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala begitu juga apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laknatullah ala alyahud inna Allah harama albayta al wa shuhumaha fajammuluha wa ba'uha laknat Allah terhadap kaum yahudi yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kepada mereka Bangkai dan gajih dari bangkai tersebut, Allah haramkan kepada mereka. Namun mereka me mengolah gajih tersebut untuk berubah dari bentuk yang semula menjadi bentuk yang baru. Sehingga orang mengira bahawa ini bukanlah gajih yang telah Allah haramkan terhadap mereka. Mereka memberi nama dengan nama yang lain, memberi warna dengan warna yang lain, kemudian mereka memperjual belikannya. Inilah Yahudi. Sejarah mereka sangat kelam. Sejarah mereka menunjukkan mereka adalah kaum yang mengikuti hawa nafsu dan kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan. Kanu Sebab kenapa mereka menerima gazab dari Allah. Sebab kenapa mereka menerima murka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menerima kehinaan, kerendahan aynama sukifu dimanapun mereka berada, wala zalikabi an nahumkanu yakfuru nabi ayatillah disebabkan karena mereka adalah orang-orang yang kufur, kafir terhadap ayat-ayat Allah. Mereka memutarbalikan taurat, mereka mengganti, merubah, menghapus taurat yang telah Allah turunkan kepada mereka sebagai syariat dan wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqqin mereka telah membunuh para nabi tanpa alasan yang dibenarkan jalla dan sekali lagi tidak ada alasan yang bisa membenarkan mereka untuk membunuh para nabi nabi-nabi Allah dibunuh oleh mereka dikejar dan dihinakan oleh mereka dibantah petuah dan nasihatnya itulah sebab yang menjadikan mereka sebagai kaum al-maghdhub alaihim yang menerima murka Allah subhanahu wa ta'ala Zalikah bimah asau dan itu juga disebabkan karena kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan. Wakhanu yaqsa dun dan mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Mereka adalah orang-orang yang ekstrim di dalam bertindak. Mereka adalah orang-orang yang ekstrim di dalam bermusuhan, melampaui batas dan mereka adalah benar-benar para ekstremis, orang-orang radikalis yang sebenarnya bukan umat Islam sebagai orang-orang yang yang radikal. Bukanlah umat Islam sebagai para ekstremis. Bukanlah umat Islam sebagai para teroris. Para Yahud. Mereka adalah teroris yang sebenarnya. Mereka adalah kaum radikalis. Yang tidak memiliki belas kasih terhadap umat manusia. Bukan hanya terhadap umat Islam saja. Terhadap umat manusia yang lainnya. Mereka orang-orang yang bengis dan jahat. Sejarah juga telah membuktikan kebengisan dan kejahatan kaum Yahudi. Maka... Umat Islam hendaknya mengingat hal ini. Sekaligus kita mengingatkan mereka. Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala telah memurkai mereka. Jika telah datang waktunya. Bahawa Jais Muhammad akan kembali kepada kalian. Ingat kalian pasti akan hancur. Sebuah tentara. Bala tentara atau Jais. Yang benar-benar menegakkan sholat. Yang benar-benar menegakkan ibadah mereka di atas sunnah Rasulullah. Sallallahu alaihi wa alihi ali wa Tentara yang benar-benar berakidah. bahwa Allah fis samak mustawin ala arsh. Bahawa tanya Allah itu beristiwa di atas arshnya. Bukan tentara yang berakidah dengan akidahnya jahmiah atau mu'tazilah dan asyairah. Yang menyatakan bahwa Allah itu berada di mana-mana. Sebuah akidah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah diyakini oleh al-khulafa ar-rasidin dan para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an dan bukanlah pula akidah yang telah diyakini dan diwariskan oleh para tabi'in rahimahumullah bahkan tidak pula dari kalangan tabi'ut tabi'in dan para a'immah atau ulama yang mengikuti jejak mereka kalian tidak akan pernah menang menghadapi tentara yang berakidah dengan akidah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yang beriman dengan segala berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara gaib. yang diperitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kalian hanya bisa menang menghadapi orang-orang yang menentang dan tidak mau percaya terhadap berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang mentakwil-takwil ayat-ayat Al-Qur'an mentahrif ayat Al-Qur'an mentakwil dan mentahrif Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hanya atas merekalah kalian bisa berkuasa dan hanya atas merekalah kalian wahai yahudi bisa bersikap bengis seperti yang kalian lakukan sekarang namun janganlah kalian mengira bahwa tentara Muhammad itu telah berakhir akan datang sebagaimana telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan munculnya pasukan yang akan menghancurkan kalian. Menjelang hari kiamat nanti. Dan akan munculnya pasukan. Yang Allah sebutkan atau Rasulullah beritakan. Saya khirujuh. Ina asyara alfan. Min adan. Jaisun. Yukatiluna fisa bilillah. Hum khairun. Ma baini wa bainahum. Akan muncul dua ribu pasukan. Dari negeri Aden Yang akan memerangi kalian. Fisa bilillah. Allah yang akan memerangi al-kuffar di jalan Allah Subhanahu wa taala mereka adalah pasukan yang terbaik sejak masaku dan masa mereka itu dan berbagai hadis yang telah memberitakan akan kembalinya tentara Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berakidah, bermanhaj, beriman, beribadah, bermuamalah, berakhlak dan beradab seperti iman, akidah, manhaj, ibadah, akhlak dan adap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim jami'an